Doncs després de les tempestes solars de la Mireia, sembla que l'Alba ens porta un tema ben diferent i avui ens parlarà del formigó, que és el, el material que ella treballa cada dia. Hola, bona nit. Com he dit la Mònica, treballo amb el formigó. Treballo amb formigó, no amb el formigó. És a ja, dir, no, no ets paleta, el, no, <laughs> bueno, um, el, que, el que us explicaré avui no és matemàtic, sinó més d'enginyers, perquè parlarem de les propietats del, del formigó com a material i així, però explicar-vos que les, la connexió aquesta amb mi, que clar, jo no sé res d'enginyeria, és que jo, amb, o sigui, una de les aplicacions de les matemàtiques és fer simulacions numèriques, és a dir, consisteix en reproduir el que fan experimentalment a l'ordinador, mitjançant els mètodes numèrics. Aleshores, jo em dedico això i concretament em dedico a simular coses amb formigó, per tant, per això treballo amb el formigó, però no n'he no tocat mai. <ríe> Um, clar, a veure, jo vull parlar d'això perquè em sembla que és una cosa molt interessant, el que us ho explicaré avui, però a part també per com il·lustrar una mica aplicacions de les mates, perquè tot i que aquí fem mates que a vegades són més teòriques o a vegades menys, també vull que es vegi una mica a on es troben les matemàtiques, que, bueno, una mica en diferents camps i àmbits, doncs trobar-ne alguns. Uh -huh. Val, doncs el formigó uh, és un material de construcció que tots ens imaginem, tothom quan parla de formigó se sap que és, no? És ciment barrejat amb, amb pedres i altres... Amb i altres grava gruixudeta, no? Exactament. si és més fís diu d'una manera. Sí. Exacte, exactament. Aleshores i es fa i es fan una formigonera. Tothom se la imagina més gran o més petita, però quan tothom veu com, quan es fa un edifici veiem com fan el formigó. S'utilitza, per tant, per construir. El formigó la faig una frase i després l'explico. És molt resistent a tracció i proc... Perdona, és molt resistent a compressió i poc resistent a, tra... a tracció. És a dir, que si la xafem no passa res, aguanta tot el pes que sigui necessari, però quan l'estirem es trenca de seguida. Mhm. Mm i l'acer li passa una mica al revés. És a dir, l'acer el puc estirar molt... Però el comprimir-lo malament, respon malament. Exactament. Aleshores, el que es fa pa, una de les tècniques que es fa per, per fer que el formigó també resisteixi a tracció, perquè, clar, nosaltres pensem, un edifici amb eh, pesa, per tant, el formigó eh, el que fa és aguantar tot Aguanta el pes de l'edifici, per tant, sembla que sempre fos compressió. Mm -hmm. Però és mentida, perquè moltes vegades, tot i apretar, a l'interior es poden crear forces de tracció. És a dir, jo quan apreto una columna per dalt, a dintre, en forma de ràdio, diguéssim, que surt de la circonferència, hi ha traccions, és a dir, estem estirant-lo. Mm -hmm. Per tant, es tracta d'evitar això. Un dels mètodes és el pretensat. El pretensat és una tècnica que, es va, que la va introduir... Bueno, de fet, la va patentar un francès l'any 1920. Mm -hmm. El francès es diu Eugène Freixinet, si algú li son... Bueno, us pot sonar perquè no és, és un... És Freixinet, eh? No, s'assembla. S'assembla, és el de les caves... Però, però... i és una persona bastant important en el món de l'enginyeria, però clar, ens queda bastant lluny. Però bueno, mm -hmm. aleshores el pretensat el que consisteix en fer que quan nosaltres col·loquem el formigó a l'hora de construir, tingui la seva resistència a l'aixafar com sempre, però a més a més resisteixi més quan s'estina per si s'hagués d'estirar per si, per si, per si hi ha algun lloc com... d'atracció, doncs en aquell lloc se suporti es pot fer de dues maneres el pretensat i el postensat el pretensat consisteix en agafar un cable d'acer i estirar-lo en el moment que jo estic estirant aquest cable aquest cable li estic donant tracció és a dir, li estic donant estirament quan, llavors s'aboca el formigó quan encara és líquid uh -huh. i es deixa que es premsi i un cop premsat es deixa en el cable Sí. de què es, es treu el cable i aquest formigó es col·loca a, la, a, la, a les obres que s'estiguin fent o a l'edifici o en el pont on sigui. Però aquest formigó té una resistència addicional, que és la que li ha donat aquest cable. És a dir, s'ha traslladat la força del cable, s'ha traslladat cap al formigó. D'aquesta manera hem guanyat. Uh -huh. Aquest és el pretensat. El postassat um, és que el formigó ja, ja està sòlid, ja s'ha solidificat, sí. però dintre s'hi han deixat com unes barres o com un espai. I s'hi posa un cable i es torna a estirar. A l'estirar-se hi ha com unes cunyes que apreten en dintre i aquesta força torna a donar-li aquesta resistència a tracció. És a dir, d'aquesta manera es podrà es, es, mm. o sigui, podrà complir les propietats que nosaltres volíem. Mm -hmm. D'acord? Um, perquè fe, ens fem una mica d'idea de com funciona això, tinc dos exemples. Uh, sabeu com es fa una bota de vi? Ups, la, no. la bota de vi, tothom se la imagina... La bota és... de cuir, aquesta. Ah, no, de fusta, les de fusta. Els barrils. Ah, les... ah els barrils. Ah, oh, sí, perdó, sí, els, barrils van, els barrils. Els van, van tenim, en viat. tenim una casa de barril. Ah, el no. barril. Sí. Doncs no sé si us fixat mai que no hi ha cola ni res que enganxi una fusta amb l'altra. Clar, perquè la cola seria... Exacte. I tothom, Però... si, ah, imaginem-nos el barril amb tot de fustes posades un costat de l'altre. Aleshores, com ho fan? i Les fustes es dobleguen una mica cap endintre. Com ho fan? fan? Posen les fustes, les fustes són rectes. I s'agafa l'aro, l'anella la, que es posa de dalt, sí. el que es fa és es fa de ferro i es fa de la mida que es vol de la mida que es voldrà que la, tingui l'etapa de dalt mm -hmm. aleshores s'escalfa i es dilata Uh -huh. Un cop dilatat, s'hi posen les fustes a dintre i al refredar-se es, es torna a contraure i d'aquesta manera queda tot... Llavors s'uneixen les fustes i s'aguanta. No? I no queden espais. I, i el, procés, el procés aquest d'escalfar, tot i que és tèrmic, um, acaba fent la mateixa feina que el pretensat. És a dir, el que està fent a l'escalfar és donar-li una força... Perquè després, quan s'escalfi aquesta força i segueixi sent, i aguanta les fustes. Uh -huh. sí? sí? Un altre exemple és quan ens cordem les sabates. Quan ens cordem les sabates, estirem els cordons, uh -huh. i d'aquesta manera, aquesta força que nosaltres fem queden els cordons i fa que s'uneixin les dues parts de les sabates, quedin enganxades. Sí. S'entén una mica? Sí, sí, sí. Um, doncs aquesta és una mica la idea del pretensat. Um, en pretensat es fan uh, estructures de formigó realment molt grans, uh, s'arriben a fer ponts, túnels, edificis molt alts, o si té les aplicacions uh, inimaginables i a més a més s'aplica des del 1920 aquí a tot arreu. Mm -hmm. Un altra mètode, per exemple, per, per donar-li al formigó aquesta resistència a l'hora d'estirar-lo és posar-li ferros. És el formigó, el formigó armat. armat. Exacte, mm -hmm. que és el que, si mirem un edifici, quan encara l'estan construint, que fan les columnes, s'hi sí, posen sí. normalment quatre barres de cert en mm -hmm. vertical i, de fet, jo no sé si ho recordeu, però jo el col·le ho havia fet, això. Al ah, ah, sí. vem vam agafar barres petitones, vam fer una columna amb fusta a fora. <ríe> si tu vas fer, jo ho vaig fer. No, no, amb tu, quan ah, era no, més gran. Més gran ja. <ríe> a la signatura de tecnologia vam, vale, agafar unes, no. vam agafar unes fustes i vam fer com una columna amb fustes sí. i després a dintre hi vam posar quatre barres d'acer, ser uh -huh. ho vam lligar amb uns filets les barres de ser, amb uns filets que també són ah, no de ser no? perquè no s'obrin i llavors s'aboca el formigó líquid i es deixa solidificar i llavors es treuen les fustes de fet, això ho pot observar tothom que vagi veure quan estan començant a construir un edifici. Sí, sí, sí. El procés d'armar és un altre procés també molt interessant com el pretensat, que de fet el pretensat um, és més econòmic perquè no, no es necessita ni el, el, el metall que es necessita per fer l'armat ni la mà d'obra perquè la mà d'obra de l'armat és molt cara i és molt laboriosa perquè és una feina que s'ha de fer amb molta habilitat perquè a l'hora de tirar-hi el formigó allò se'ns podria moure i llavors no, no faria la funció que nosaltres volem. És més artesanal, potser, no? Exactament, exacte. I, exacta, I que tinguin habilitat a, a treballar el ferro més que res. I, de fet, s'estudien moltes tècniques per evitar això, per evitar mm. l'armat, tot i que hi ha vegades que no hi ha més solució, però per això, per intentar abertre costos i també per no necessitar tanta d'obra qualificada i no necessitar o, sigui, o no jugar-se-la tant a, a que les coses no, no se situïn bé. De fet, jo treballo amb una alternativa a aquestes dues coses que un altre dia jo us explicaré. <ríe> bueno, no sé, espero haver-vos acostat una mica al formigó i aquestes coses d'enginyeria, que em semblen molt interessants i a més si sí, podem trobar analogies com amb la bota de vi, que, sí. que està molt bé. De fet, tinc una altra analogia, amb que és quan jo agafo un bloc, un, un bloc de folis que no estan enganxats entre ells i els posem sobre la taula rectes, és a dir, imaginem nos cobrim un paquet de 500 folis i el posem vertical, tots els folis cauràn. Sí. En canvi si posem una goma, una goma que nosaltres l'hem de, o sigui, la separem i la posem que està, per tant estarà fent força, estarà fent tracció cap a dintre, els fulls no cauran. Doncs una mica aquesta és la idea que acaba sent mm -hmm. tot és a, a, això. Així, el concepte seria, si no fem una força, no respondrà aquesta força. Exactament, no? exactament. Que I nosaltres, de... clar, el formigó sí que ens sembla que resisteix, però no, però no resisteix sota totes les condicions. Per tant, és necessari investigar cap aquí. Però bueno, Interessant ja aplicació de les sí, matemàtiques. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Um, bueno, pues, per acabar, us, us llenço l'enigma d'aquesta setmana, que diu... Quantes vegades en un dia se solapen les agulles d'un rellotge? La petita amb la gran, és a dir, quan estan una amb l'altra tapades. I ara us deixo una cançó dels Whiskings que es diu Puc